פרק ט"ז לאדם מערכי לב, ומאדוני מענה לשון. כל דרכי איש זך בעיניו, וטוחן רוחות אדוני. גול אל אדוני מעשיך, ויקונו מחשבותיך. כל פעל אדוני למענהו, וגם רשע ליום רעה. תועבת אדוני כל גבה לב, יד ליד, לא יינקה.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 כנו חכמה מה טוב מחרוץ, וקנות בינה נבחר מכסף. מסילת ישרים סור מרע, שומר נפשו נוצר דרכו. לפני שבר גאון, ולפני כישלון גבה רוח. טוב שפל רוח את ענבים, מחלק שלל את גאים. משכיל על דבר ימצא טוב, ובוטח בה'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 כי לה רעה. עטרת תפארת שיבה, ודרך צדקה תימצא. טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. בחיק יוטל את הגורל, ומאדוני כל משפטו.